Wahai uti Allah dan Rasulnya, fakir faza fuzan agung. Ama bagut. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ikhwati Allah, Muslimin Muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah s.k.a. Firman Allah subhanahu dalam ayat yang ke enam belas berikutnya daripada surah Saffat. Ar-ruzu billahi min ash Aidhama itna wa kunna turaba wa idaman a inna lamab'uthun aw aba'una alawalun qul na'am wa antum dakhirun fa innamaha hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun surakallahu alazim apakah habila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali dan apakah bapa-bapa kami yang telah terdahulu pun akan dibangkitkan juga Katakanlah ya dan kamu akan dihina maka sungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja maka tiba-tiba mereka melihatnya Musim-musim yang -musim hati dan dikasihi sekalian ini merupakan satu dialog golongan kufar golongan musyrikun yang begitu musuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kita jangan lupa bahawa berbagai teknik telah pun dilakukan oleh musyrikun untuk meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan meminta Nabi sallallahu supaya meninggalkan dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu. Mereka mengutuskan berbagai-bagai di kalangan berbagai-bagai cara mereka lakukan untuk memberhentikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya, seorang datang untuk beritawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun untuk Abdul Walid datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu ma ma taqulun. ثبنا بيت بقاس الجوا ما جئت وما جئتكم به أترو أموالكم ولا الشرف فيكم ولا المولك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشرا ونذيرا فأبليكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصير أصير Abu Walid datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beritahu orang kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kalau kau ni datang kerana nak jadi ketua, maka kami akan lantik kamu jadi ketua." Walaupun selama ni orang Arab bukanlah satu bangsa yang bagi ketua. Tak ada raja di kalangan mereka. Kalau kamu datang ni kerana harta, kami akan jama'ana ala kamalan hatta takuna aktsarana malan. Kami akan kumpulkan harta untuk kepentinganmu wahai Muhammad supaya engkau jadi orang paling kaya kalau itu tujuan dakwahmu. Kalau engkau datang ini kerana urusan dakwah yang kau bawa ni, kau dakwah daripada Tuhan, sebenarnya kau inginkan wanita cantik, wanita cantik menjadi istrimu. Kami akan kahwinkan, pilihkan untuk kamu seorang perempuan yang paling cantik. Engkau berkahwinlah dengan dia sebagaimana yang engkau kehendaki. Tapi Nabi SAW menjawab, dengan tegas aku datang bukan untuk membawa meminta kerajaan jadi orang berkuasa. Kepatu aku duk rehat. Apa saja kamu buat aku tak boleh tegur? Aku bukan datang kerana nak jadi ketua Apa gunanya jadi ketua Kalau ia bernikah saja. Dan aku juga bukan datang dengan tujuan untuk mencari wanita Menjadi orang terkenal, pemimpin Lantas boleh mengumpulkan kelilingnya berbanyak gundik Bukan itu tujuan kedatanganku Jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mereka menyadari Nabi itu tegas Dan memang benar dakwah Nabi SAW Masakan Nabi boleh menerima tawaran kebudak-budakan itu Tawaran yang tidak masuk akal itu Maka muslim-musliman yang dirahmati dan dikasihkan sekalian Datang lagi Ujian kepada Nabi SAW Dan kepada umat Islam Mereka mengatakan Wahai Muhammad Kalau benar kau datang ni Kerana kau seorang utusan daripada Allah SWT Maka tunjukkanlah kepada kami Bumi yang kering kontang ni Keluar mata air Dan perkara ni direkodkan oleh Allah SWT Menurut surah Al-Isra Ayat 7 hingga 7-3 Nanti kita akan lihat tuan-tuan وَقَالُوا لَنُؤْ مِنَ الْكَهْتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَمْبُعَى او تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تُرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى يُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ kami tak akan percaya kepada Muhammad sebelum kau memancarkan mata air bumi yang kering kontang ini atau engkau memiliki satu kebun korma dan anggur Mengalir pula di tengah-tengahnya sungai yang deras alirannya Ataupun kau jatuhkan ke atas kami langit berkeping-keping Atau kau datangkan Al-Quran Datangkan Allah dan para malaikat Berhadapan dengan kami Ataupun kau ni memiliki satu rumah yang dibuat daripada mas Ataupun kau naik ke langit Dengan tangga yang kami lihat Kalaulah tidak ada bukti-bukti seperti itu Wahai Muhammad kami takkan meyakini apa yang kau sebutkan itu Lalu Allah mengajar Nabi SAW untuk menjawab Segala permintaan mustahil itu Dan kalau dipenuhi sekalipun mereka takkan beriman Nabi diajak oleh Allah SAW untuk menjawab Subhanu Rabbi halkuntu ila basharal rasulah Masuci Tuhanku bukankah aku ni hanya seorang manusia seperti kamu sahaja Nampak tak Tuhan Tuhan Macam-macam tawaran yang telah diberikan kepada Nabi SAW Dia ingat Nabi ni bodoh macam dia Lihat, inilah bagai-bagai usaha untuk Mengelakkan Nabi SAW Daripada Islam Teruskan kata-kata cemuhan Penghinaan, ejekan, sebutlah Apa bentuk perkara-perkara yang menyakitkan hati Telah berlaku kepada Nabi SAW Akhirnya tuan-tuan yang rahmati Dan dikasihkan sekalian Musuh Allah yang paling Menderita sekali di sisinya Iaitu Abu Jahal ini Musuh Allah ini datang Dia telah pun Meletakkan tekad yang telah dibulatkan dalam hatinya dia nak menganiaya Nabi SAW Nak hempaskan batu di atas kepala Nabi SAW Maka Nabi SAW duduk di tempat biasa Nabi duduk dekat dengan Kaabah Datang Abu Jahal ni bawa batu Dia nak menghentam kepada Nabi SAW Yang sedang salat Dia menunggu kesempatan Nabi SAW menghadap ke Kaabah Antara dua rukunya. Abu Jahal pun datang Dia dah pun letak dalam dirinya Azam tekad nak bunuh Nabi SAW dengan batu tersebut Tiba-tiba bila diangkat batu nak mehempas Nabi Tak semena-mena dia campakkan batu itu Berlarilah dia dengan rupa yang amat menakutkan Seolah-olah ada satu benda yang menakutkannya Pucat lesi wajahnya Lalu kawan-kawan yang juga muslim Nabi bertanya wahai Abul Hakam tadi ia sangat nak bunuh Muhammad Apa jadi kamu? Kamu lari pucat lesi seperti ini Dia pun jawab Demi Allah aku melihat satu dinosaur Dinosaur ni hunta tuan-tuan Kepalanya besar Sebesar itu dengan gigi yang tajam taringnya tajam Demi Allah Kalau aku lontarkan Muhammad Memang aku kena makan dengan dia Memang kat situ juga untuk itu telan aku Unta macam dinosaur besarnya Lalu Allah SWT telah menurunkan ayat Daripada surat Al-Alaq Dahulu kita pun bincangkan Perkara ni Kalla la illam yantahil anaswa'an bin nasiyah <Sessizuk> Nasiyatin kathibatin khati'ah Faliyadu'na dia Saladu'l-zabaniya Kalla la tuti'ahu wasjud waqtaribba' Sekali-kali tidak Sungguh jika dia tidak berhenti Dengan perbuatannya itu Kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka Iaitulah ubun-ubun orang yang mendosakan lagi neraka Maka biarlah dia manggil kawan-kawan untuk menolongnya Kalau kami akan manggil Ma'akad Zabaniyah Penyeksa orang berdosa Sekali-kali tidak Janganlah kamu patut kepadanya Dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Allah SWT Tuan-tuan bila melihat kejadian ni Abu Jahazim wa al aku hampir beri makan oleh unta majlis dan nesor besarnya itu. Ada seorang bernama Nadar bin Haris. Dia mendengar kejadian itu, dia berdiri depan orang Quraish, dia kata, Wahai Quraisy demi Allah, kamu ni telah ditimpa perkara besar. Kalau kamu tak ikut, maka kamu akan hancur. Dulu, Muhammad ini sebagai seorang anak muda, yang paling kamu yakini perkataannya, paling amanah, dia membawa kepada kamu satu kebenaran Kamu mengatakan dia tukang sihir Demi Allah, dia bukan tukang sihir Sungguh, kita telah melihat tukang sihir Dan segala apa yang dilakukan mentera-menteranya Tapi berbeza daripada Muhammad Muhammad bukannya tukang sihir Dia bukan dukun Dia bukannya orang gila Kita tahu orang gila memangnya sifatnya Muhammad bukan orang gila Wahai orang Quraysh, perhatikanlah perkara ini bersunggu-sungguh Masuklah kamu ke dalam Islam Ini kata Anadol bin Al-Harith, tuan-tuan Kita pernah bincang kisah ini Rasulullah yang lalu Nazar ni hampir-hampir masuk Islam Kerana dia telah mengatakan kebenaran Tapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Karena rasa dengki melihat Amin Muhammad ni ada pengaruh Walaupun pada masa itu Belumlah orang-orang kaya mertainya Dia bimbang Kalau dia masuk Islam esok Dia hilang populariti Dia dah tahu dah Islam itu benar Lalu Allah SWT turunkan ayat Bagaimana dia berkata akhirnya Allahumma inkana hadha wal haqqa min indik Fa amtir alaina hijarata min samak Ya wiksinah bi'adha bin alim Ya Allah kalau Al Quran ini benar wahyu daripada mu Maka turunkanlah ke atas kami hujan batu dari langit Atau datangkan kepada kami azab yang pedih Nadar ni tahu dah kebaikan kebenaran Islam Dan dia hampir masuk Tapi dia tengok orang semua tak masuk Nanti dia masuk ke Islam tak ada penyokong Macam ketika dia buat dalam kekafiran itu Allah tuangkan ayat lain lagi untuk menegurnya surah al-ma'arij sa'alas ha'ilum bi'azabi waqi' bilkafir laisa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi kepada orang kafir yang tiada siapa pun dapat menolaknya azab daripada Allah yang memiliki tempat naik jadi nugar ni tentu ada dipanggil sebagai syaitan orang-orang quraisy Kelabu bujuhal dipanggil sebagai firaun orang-orang quraisy firaun bagi umat ini Nazar ni pula dipanggil sebagai syaitan Dialah yang berjiwa paling buruk Dan paling dengki, paling keras Pengusuhannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah berkata Aku ni lebih unggul perkataanku daripada Muhammad Dan dia telah membawa Cerita-cerita daripada Rom dan Parsi Untuk memalingkan manusia daripada mendengar Kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan perkara ni pernah kita bincangkan Dahulu dalam surah Luqman Wa minal nasima yashtari lah wal hadithi liudhilla Ansabili lahi bigairi ilmi Wa yatakhizaha huzwa Nah, inilah dia nazar al-haris yang dia sebagai syaitan tujuannya untuk memalingkan manusia daripada kebenaran agar menengah cerita-cerita kawut marut samalah tuan-tuan kan, kalau kerja kita ni mengajak manusia kepada perkara yang kurafat syirik dongengan benda-benda hiburan yang melalaikan membuka aurat orang suruh baca suruh lihat pamerkan kat facebook maka kita punya perangai ni macam nazar haris kita ni syaitan kepada umat ini, patut kita mengajak orang kepada kebaikan Termasuklah sesiapa pun tak kisahlah Penulis filem ke, penulis lirik ke pembuat novel ke, sanggup Saudara melihat masyarakat ni rosak Kerana kerja-kerja Kerja-kerja jahat yang dilakukan itu Oleh tangan saudara yang akan di, akan Menjawab di depan Allah SWT Jadi golongan Quraish ini Dia bertanya kepada Nabi SAW Dengan pertanyaan dipanggil sebagai istihza Dia mempermain-mainkan Nabi SAW Macam mana ya? Adakah kita dah hancur tulang-lulang ini akan dibangkitkan semula? Menasabah ke dia menggunakan akal logik dia? Lalu Allah swt menjelaskan mereka untuk mereka faham. Aku masyadu khalkan aman khalakuna. Siapa yang besar? Kamu ke langit yang kami ciptakan itu tanpa tiang. Kalau ke semawati bila ini amat ha. Ya? Manusia ini hanya dicipta daripada bawah tanah yang, yang lekit, tapi langit itu tanpa tiang bulan bintang bergerak tanpa ada satu yang mengikatnya. Perhatikan siapa lebih besar. Jadi Allah SWT menjawab perkara ini untuk manusia faham. Bila tanya, adakah akan dibangkitkan kami? Nabi diajar oleh Allah untuk "Na'am, wa antum dakhirun." Kamu akan dibangkitkan dalam kekninaan. Nak tahu bagaimana hina ini, tuan-tuan? Fa inna zajaratun wahidatun fa idza hum yanzurun. Ya, kamu akan diherdi Panggilan yang amat menghina tuan-tuan di muka Bayangkan dalam satu keadaan kita berada di ofis bersama dengan kawan-kawan Yang amat menghormati Tiba-tiba datang bos paling besar Mengherdik, menghalau, menghina Memanggil kita dengan panggilan yang tak sepatutnya Malu tak tuan-tuan Ada berapa orang dalam staff? Berapa orang dalam ofis? Berapa staff ada? 100-200 ribu Ini kan manusia keseluruhannya Bayangkan penghinaan yang berlaku itu Dan kalau kita baca dari Allah SWT surah Isra' lagi Allah menggambarkan Penghinaan kepada golongan yang terhaka ini وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هُجُوهِهِم Ma'wahum jahannam Kulama khabat zidnahum sa'ira Perhatikan Dan kami akan memumpulkan mereka pada hari kiamat Diserit pada wajah mereka Dalam keadaan buta, bisu dan peka Tempat kediaman mereka Neraka jahannam, tiap-tiap kali Api neraka jahannam itu Padam, kami akan Tiap-tiap nyala Api neraka ini akan padam, kami tambah lagi Nyalaannya sehingga menyemara Kulama khabat zidnahum sa'ira Jadi tidak akan padam Contohnya, inilah dia episod yang menggentarkan bagi orang beriman, membaca, melihat ketakutan tersebut dipamerkan dalam layan yang lain, kesalingan yang berbasir antara Allah SWT tanpa ada kontradiksyen sedikit pun. Insya Allah kita akan menginjak ke episod berikut dalam kuliah akan datang. Bagaimana dahsyatnya kiamat itu berlaku, bagaimanakah hukuman yang mereka ingkar daripada Allah SWT mudah-mudahan sayyidin tuan-tuan terpelihara daripada amaran yang diberikan ini di akhirat kelak Allahu a'lam sallallahu ala, Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh